Ezo ez es solidarte taldea Forum For Refuge Frantsterdazil solidarte mailot eta zimat elkartea. Urtero bezala bost elkarte horiek erretentzio zentroak buruzko txostena atera dute, hendaian eta Frantzian orokorki emaitza txarrak azpibratzen dituzte lehenik kopuruen aldetik, Zenbakien politika salatzen dute erretenzio zentroak jende mukurbetiak baitira eta ezpaitute egoera desberdiner kasu emaiten, Horrez gain, erretentzio iraupena handitu zdoa, 2008 bataz berztekoa amasai egunekoa balin bat zen, 2008 bian, 2008 amak egunekoa zen. Erretentzio baldintza zatxar ondorioak dituzte, maite Echeverri sima delkarteko langilea eta zuzen bidean aditua. Politika hori ondorio zuzenak handitu uh, eramer da. Tentzioak handitzen ari dira, erretentzio zentroetan, hori erraiten alda eta erodai... Uh, Erraiten nuen bezala, itxeropen uh, eza, zanta piarat badakite ez badira uh, kamporatuak uh, izanen, uh, ateratzen badira libre uh, atxikitze zentroetatik, uh, uh, zaila izango dela, haien uh, egoera obetzea, zanta ikusten dugu uh, paper, paperak lortzea frantziak esatuan uh, biziki zaila dela. Zima delkartea presente da erretentzio zentroetan migranten laguntzeko baina halere horien hestea galde egiten du, presondegeak bezala direla azpimagatuz.